Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv Hej vänner! Välkommen till tionde avsnittet av Kärlek och Knaster Jag heter Tony Savela och dagens gäst heter Gustav Torssell och vi ska prata om Håkan Hellströms tredje album, ett kolikbarns bekännelser från 2005 och innan vi lyssnar på avsnittet så ska jag med övertydlig betoning komma med lite förinformation här. Den informationen går ut på att det här kommer bli ett öppenhjärtligt samtal där Gustav berättar om hur han i sitt livs största svacka fick hjälp att gå vidare tack vare just ett kollegbarns bekännelser. Det kommer bli mycket skratt, det kommer bli många sidospår och i slutet så kommer det även bli lite tårar. Innan det här samtalet så hade jag aldrig pratat med Gustav Torssell. Men jag hade lyssnat väldigt mycket på honom. Gustav är nämligen den andra halvan av filmpodkasten Tittar om snackar. Just därför att jag inte hade pratat med Gustav innan så blev jag så imponerad när han blev så personlig. Och vårt samtal flöt på som om vi hade känt varandra i åratal. Gustav själv påstod att han var nervös under det här samtalet in till bristningsgränsen men ja, det kunde inte jag uppfatta i alla fall För att binda ihop och avsluta den här lilla serien av Håkan Hellström relaterade poddavsnitt så har jag även medverkat i vad man skulle kunna kalla ett systeravsnitt i just Tittar de snackar i avsnitt 92 av Tittar om snackar som ni precis som min podcast kan hitta på iTunes, Facebook eller på hemsidan med samma namn gästar jag och pratar om filmen Känn ingen sorg baserad på texterna av Håkan Hellström. Det blev också ett väldigt härligt avsnitt och snack som jag kan rekommendera. Ett sista, en sista sak innan vi lyssnar på mig och Gustav. Hittills har den här podcasten utkommit en gång i veckan. Något som just nu känns lite överambitiöst i mitt liv. Så därför ska jag pröva, åtminstone nu under sommartider, att utkomma med podden varannan vecka istället. Om ni håller utkik på Facebook-sidan så kommer jag hålla er uppdaterade med information, länkar och videoklipp som relaterar till podcastens innehåll. Eller så kan ni höra av er till mig på Twitter och där heter jag Kamrat Savella. Okej, okay, vänner. Låt oss lyssna. Ja, välkommen till Kärlkoknaster. Ja, du säger det till mig. Ja, precis. Jag tror det var till lyssnarna. Jag är van vid, vid, vid min podcast, Tittar och snackar, Emil. Eh, det, tack så jättemycket. Det är jättetrevligt att, att vara med här. Kan du berätta lite grann? Vem är du? Eh, jag är då Gustav Torchell, sitter i Stockholm och har... Eh, du känner mig då genom podcasten, filmpodcasten, Tittar och snackar, som jag har med, med Emil G. -G Riderup. Ja. Och Emil, Emil var ju en av de första gästerna här i Kärlek och Knaster eh, Och han var ju här och orerade om Pearl Jam Som var hans stora husgudar Och därför tänkte jag liksom att det vore kul Att bjuda in den andra halvan av Tittar om snackar Hör lite grann hur du har det Det är trevligt, det är trevligt Vad är det för skiva vi ska prata om idag? Eh, det blir Håkan Hellströms eh, ett kolikbarns bekännelse eh, det, Från 2005, eller hur? Yes, det stämmer ja. var, Varför har du valt den? För att, alltså jag är ett stort Håkan-fan Jag har alltid varit en låtmänniska Alltså när jag började lyssna på musik så var det Tracks när det hade premiär 1984 och, och Radio Stockholms topp 20 så jag har alltid varit en singelkille Jag har aldrig haft en sån här idol på något sätt Eller en artist Jag blev alltid besviken när jag lyssnade på hela plattor Jag kommer ihåg Skid Row älskade jag två låtar Och så köpte jag en LP Lyssnade på den en gång Men blev så besviken för att helheten fångade mig inte Jag lyssnade heller på tracks top 20 eh, och jag får, får jag bara få ett lite klargörande här hur, hur gammal är du? I, today är så besviken 36 år 36, okej okay. Ja B bara så att man liksom vet var, var, i vilken ålder då som du, du är väl upptäckt. Precis, så där när tracks och allting börjar, det är, det är innan CD och hela kittet. Man sitter med ka kassettbandspelare 7-8 år gammal och, och trycker räck och hoppas att de på tracks ska spela hela låten av den man tycker om. För det var ju ofta så att de bryter plötsligt mitt i. Eller att ekosändningarna förstör det hela låten. Ja, är... jag, jag känner igen det där. När, när jag växte upp i Kalix så fanns och då lyssnade jag väldigt mycket på hiphop. Och det enda sättet ja. att få tag i hiphop på liksom 90-talet i Kalix, det var att spela av Petre Hip Hiphop med kassettband. Ja. Uh, och jag kommer ihåg att det fanns en låt som jag bara älskade med bandet Fjärde Världen, som heter Fuck Alla Andra, och som ja. jag hade lyckats få inspelad. Sen ett par år senare, eller liksom så här fem, tio år senare, så upptäckte jag att det fanns en tredje vers. Bara att de hade liksom Tonat ner den när den skulle komma. Sånt här är en märklig känsla. Det, det, jag fick samma känsla när jag hörde den, den riktiga versionen av Prince Purple Rain som för, för på skivan, jag tror jag hade den låten på någon sån här absolut movie music platta. Och då fader de bort liksom när. Det stora utrot egentligen startar och då, då fick jag samma känsla så här, bara, fan, den är ju den är ju nog helt låten blir helt annorlunda när man får höra den här adderingen Du hade aldrig upptäckt albumet, du hade bara lyssnat på låtar och sen. Jag mest för eller jag, jag upptäckte ju olika album men, men det var tråkigt och sen kommer ju då men då är jag vuxen 2005, jag är 28 år gammal när jag lyssnar på ett kolikbarns bekännelse. Och lite kanske, jag, jag kan säga, det var inte så att det bara kom av en slump Utan det här var ju precis när bloggarna startade upp eh, Fredrik Virtanen hade ju en blogg som, där han rekommenderade en låt varje dag Så var det ja Ja, jag eh, Ja, och då hans, alltså då i mitten av 2000-talet så skrev Fredrik Virtanen oerhört så här vackert och gripande texter faktiskt Även om det bara var ett litet låttips så då började jag lyssna på så här. Jag hade, hade lyssnat på någon låt av Van Morrison The Smiths, det är ju den där Det är ju samma värld Det är ju det är de artisterna som Håkan brukar pitcha också Men kom jag in på Håkan Och jag hade lämnat min stora kärlekshistoria i livet Jag var ganska knäckt i livet Och plötsligt talade de här, så här De här vackra melodierna och texterna Direkt till mig i min ensamhet Det är väl så många som älskar Håkan känner. Alltså vare sig det är så här, 15-årig tjej eller en 36-årig kille. Att man så här fan, han är bra där. Det kom, det kom liksom, den, den kom precis vid rätt tillfälle i ditt liv. Ja, och det kom ju två. För, förutom ett bekännelse så kom ju den här lite... Plattan med så här strödda låtar Som inte hade kommit med på andra plattar Något gammalt, något lånat, något nytt Något blått, tror jag det var precis Vilket och är en ganska väl... finurlig titel Det var en sån här gammal bröllopstradition mm, Ja precis man ska, När en brud gifter sig ska man En kvinna gifter sig så ska hennes bästa kompis Ge henne någonting nytt, någonting gammalt Någonting lånat och någonting blott och det var ju också en bra sammanfattning på vad Håkan släppte på den skivan i och med att det var nya låtar blandat med gamla demos och liknande. Och där, fa där fanns ju bland annat den låten som för mig... Hör till ett kolikbarns bekännelse fastan den inte gör det. Och det är den här jag, jag hatar att jag älskar dig och jag älskar dig så mycket att jag hatar mig. Den tillsammans med ett kolikbarns bekännelseplattan, vad satte sig så här? Jag, jag gick där ensam så här, kalla vintermånar Jag hade varit tvungen att flytta hem till mina föräldrar. Jag tänkte på den här kvinnan och tänkte på om, fan kommer jag någonsin träffa en ny tjej som ger mig samma sak. Och, och, och in, ingen riktigt fattade när jag pratade om den här kärlekshistorien. Du vet det var så här: ungefär som att man bara var 12 år gammal och bara hade varit med om någonting som, ja men det går över snart. Men Håkan med sina texter, med sina låtar, han fattade. Det var lite så. Jag kommer, jag kommer strax vilja återvända till, det här, eller till den här relationen, till den här brösta relationen och hur, hur den här skivan blev ett soundtrack till det. För jag ja. tror att, att många kan verkligen relatera till eh, musik i allmänhet Men Håkan i synnerhet som en sån som har liksom, sådär, besjungit vår, vår generation Med dess liksom, hjärta kvar. Bara om vi först liksom, tar själva Håkan-grejen mm. Håkan släppte ju, 2000 släppte han ju debutskivan Känningen såg för mig i Göteborg eh, Han släppte en vis EP däremellan Innan han släppte andra skivan Som då hette Det är så jag säger det och sen som sagt 2005 kom Kolikbarn. Men du upptäckte Håkan först i och med Kolikbarn. Eller hade du hade, du, hade Håkan funnits i din värld innan? Ja, alltså, jag, jag, jag är ju inte blind och döv. Så det, det är klart att han fanns. Och, och när han breakade med känningen ingen sorg för mig i Göteborg. Så jobbade jag på, på ZTV. tv det De sista åren som ZTV tv var. var det alltid var. När Schiffert och alla började med det. Eh, och då, då, han blev ju så här superhet. På redaktionen Alltså det, han, han var en av dem där som bara Okej okay, det här är, är flugan för säsongen Jag Jag lyssnade främst på Nu kan du få mig så lätt Alltså den balladen Eh, i övrigt tyckte jag väl jag, jag vill inte säga att jag tyckte han var så här skränig för det, det är ju en sån här klyscha som idioter idag misshandlar honom med liksom. Men jag föll väl inte på samma sätt som jag inte föll för Kent. Det var det här ungdomliga. Det var inte först med Kolikbars bekännelse han kanske blev folkkär och i och med de två första skivorna så var han väl ansett alltså som du säger som, som kanske en en liksom tillfällig hit. Alltså han, han var liksom han var vad som var hett då precis som The Strokes var, men, men folk Liksom var vi inte helt säkra på att han skulle vara det 2013. Och även texten och musiken var ju lite mer det var, var lite mer ändå så här fest och ungdom över det. Och det, det, de, de, de skivorna är ju bättre idag tycker jag. När man har fått ett bekännelse och, och de senare för sent för Eddowise och sådär. Då, då, då har det blivit intressantare att titta tillbaks. För då kan jag länka mig an de låtarna på ett helt, helt annat sätt. När man har lärt känna den vuxna åkan, så att säga. Du var 28 då och då betyder det att när Håkans första skiva kom så var du 23 Och jag tror att många av dem som, som blev de hängivna hardcore fansen av Håkan Om jag får räkna mig som en av dem Upptäckte ju Håkan när, han, när man var typ 14, 15 Att, så att säga, när, när den vuxna Håkan kom och blev vuxen Då hade vi fan, vi som hade varit med han liksom från tonåren hunnit bli lite vuxnare också Alltså då alltså de hade han, första vuxna då, sårade hjärtan på det sättet. S ja, men precis. Mer i, i takt, eller? ja men precis. Så för att liksom tonårspubliken så kanske de två första skivorna var mer passande. För de handlade mm. om, om, om mer om att, ja, nu gick inte jag ensam hem från krogen med, med liksom och var ledsen när jag var 14 år gammal, det ska jag inte påstå. Men, <här> men det fanns ändå någon ungdomlig eufori ja. som, man, som man kunde drömma sig bort i. Precis, och det var väl, jag kommer ihåg, för det, det var en jävligt bra video till Nu kan du få dig så lätt, där det sitter massa, och då känns det som att det är 14, 15, 16-åringar på hem på en buss och, och mimar till, till den låten, eh, vilket ju också förstärkte, alltså så här, att det, det på något sätt var det gymnasieåldern i varje fall, eh, som, som de... Låtarna mycket skildrade liksom. En vän med en bil och sånt där jag, jag minns till och med att när, när Han släppte andra skivan och hade en textrad Som gick brocken rock'n'roll ögon igen Så sjung han, eh, jag var 18 år för 10 år sedan Och jag kommer inte bli så chockad Vad är han 28? Det är ju hur gammalt som helst Han är ju, liksom, mm. han är ju en vuxen människa Jag trodde han var som, som oss <laughs> Där kan man ju lite förstå de som var kritiker då, som kände att det är lite för valpigt, lite för pojkaktigt. Man kan ändå förstå det, att vissa människor säkert kunde känna det lite obekvämt. Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet så fanns en äldre nazist, som säkert var 25 då, men det var jättegammalt mot om man hängde med, som ju var de här 15-16-åringarna. Så jag tror att de som hade svårt för åkaren kände lite att han var den här Äldre killen som fortfarande ströker omkring vid högstadiet. Men han var inte nazist, bör tilläggas. Nej, nej, absolut inte precis. Nu pratar jag om... De... Nej, nej. nej. Aj, jag jag bara. Mm. <här> om vi ska se uppehålles lite grann kring fenomenet Tåkan Hellström. Mm. Vad tror du är orsaken till att han blivit så stor? Jag blir direkt lite så här varmsvettig Av frågan eftersom Jag, jag har väldigt självförtroende i att prata om film Och tycka vad som helst Musik då, då, då ser jag plötsligt alla mina musikerkompisar Som står med ett hånlene När de hör mig eh, Prata om sånt där Men för mig är det ganska givet att eh, Han är ju musikalisk Det märker man ju på alla, fucking alla hans kollegor Det är ju ingen som ifrågasätter på något sätt Håkans Eventuella geni Så som han producerar låtarna Och även improviserar Eller tar in då gästartister eh, När han kör live Eller förlänger låtarna Eller byter ut stråkar mot eh, Blåsorkester och sådär Allting är ju med en sån enorm känsla så, Som känns Jag vet inte om Alltså det sh, sh, Det får vi inte någon annanstans Ifrån på det sättet och, det är Inte i Sverige och, i alla fall Nej 2000-talet Där känner inte jag till vad, vad är det närmaste som är så hyllat Du, du som säkert har bättre koll på musikklimatet i det stora hela vad, v, v, Vilka kommer närmast? Min ja. personliga teori Om vi pratar om Håkan Hellström live-artisten Så tycker ja. jag att den som kommer närmas honom är Bruce Springsteen Eller den sortens soulartister som Bruce Springsteen har blivit inspirerad av Du såg ju också igår eh, Allsång på Skansen När Håkan fick ta över scenen en timme Precis. Och jag vet att du också var väl och såg När han spelar på Slottskogsvallen här nu I somras här i Göteborg Ja och jag går aldrig på konserter Jag går aldrig på konserter men, Och här blev jag bjuden, jag hade inte gått annars Men, men visst, det, det var jag ja. Och jag tror att du kan hålla med mig i att Han är ju en artist som vet Hur man tar en publik Han är en artist som vet hur man bygger upp En konsert dramaturgiskt Han är en artist som vet hur man behåller liksom Publiken i ett järngrepp när man kan få dem att pusta ut. När man kan liksom, piska upp dem i, i liksom, eufori. Men du vet de här, de här små töntiga mellansnacken han håller. Mm. Det var så kul att se på allsångskansen igår. Hur han höll några två stycken tal. Lite sådär ordagrant som han hade gjort på Slottskogsvallen. En sak som är att Springsteen också liksom gör. att De, de håller så här personliga anekdoter som låter som att de bara kommer på det i stunden. Men egentligen så är det en uh, uttänkt show. Men han lurar med publiken i, i sin värld. Här är jag, jag är Håkan, jag är lite klurig. Och han lyckas verkligen förmedla den illusionen. För det tänker jag nu, nu när du säger senaste allsången då. Den här och Håkans extra timme. Thomas från Brömsen kommer in. Helene Sjöholm. Speciellt Helene Sjöholm som ju är enormt stor i sin musikaliska värld. Men det är som att alla bara hänger på här. Alltså så här. Så han är, det är nästan som att han är som näcken. Han bara spelar där på sin flöjd. Och så bara strömmar alla. Efter, vilket är jättetrevligt för oss som tycker att han är eh, bäst Eller en av de absolut bästa Absolut, och jag menar, han hade kunnat bjuda upp vet, det nyaste, hetaste namnet eh, mm. Och köra med liksom, någon, någon ikona popfigur som är bortglömd om, om ett par veckor Och det hade varit liksom så här hett och inne Och liksom, de som fattar hade fattat Men nu bjuder han upp Thomas von Brömsen istället som får liksom sjunga rader om Sven-Åke Sederhök. Och då vet man att liksom tonårspubliken står ju ändå fram och älskar det. Men nu plötsligt så sitter det liksom gubbar och gummor uppe hemma i stugan. Och så bara så här, fan den här Håkan, han verkar ju skön. Precis. Och, och jag tror att, där får jag, för hade han haft till exempel politikernas nutida så här, medierådgivare så hade de sagt Du kan för fan inte ta upp Thomas från Brömsen för ingen kommer fatta. Men det medierådgivarna inte förstår Det är att, nej Ingen fattar, tonårspubliken fattar inte Men det de fattar är Att Thomas von Brömsen betyder Jättemycket för vår Håkan Och därför börjar de gråta När Thomas från Brömsen spelar lite klarinett Till Försend för Och det är det medierådgivare Missar i alla sammanhang Vare sig politik, musik eller film Och det är det där hjärtat Och där är han ju fenomenal Okej, okay, Kolikbarns bekännelser Du upptäckte den här skivan Gick du och köpte den Eller liksom hur, hur, hur kom den till din värld? Jag köpte den Alltså då hade man ju... Man, kunde ju även, man hade ju börjat kunna ladda ner och sånt då. Men så köpte jag den till min yngsta syster. Jag bodde alltså hemma. Det var ju ett misslyckande att 28 år gammal tvingas på hemma i ett halvår. Så köpte jag den till min syster som var då 14 år och bodde hemma. Hon hade inte upptäckt Håkan men gjorde det då genom mig. Fredrik Virtanen fick jag det av och så fick hon det av mig. Så jag köpte platta efter platta då. Till henne och så pratade vi mycket om låtarna och hon började uppleva sina första kärlekshistorier med Håkan som soundtrack och med mig som en slags, vad ska man säga, Obi-Wan Kenobi bredvid. Sa så sa såhär, men tänk på vad Håkan säger i den där låten så här, och våga titta den där killen i ögonen och var inte rädd för att säga att han är söt. Även om du får ett nej. Så säger du det till nästa person igen. Så kommer du vänja dig. För det gjorde aldrig jag, min lilla syster. Du vet. Det var tips du aldrig själv hade liksom Tagit åt dig eller använt. Men nu så fick du liksom gå in och, och vara den, den. visa. Gör inte som jag har gjort. Precis. Och så hade vi Håkan hela tiden där som referens. Och har ännu idag. Nu är Anna, min lilla syster, 21 och bor. Hon är sambod, fast jag har fortfarande inte har lyckats bli sambod. Du har i alla fall lyckats fly flytta hemifrån dina föräldrar. <laughs> ja, precis. Och det lyckades jag med innan, ska vi tillägga. Jag har alltså inte bott hemma tills att jag var 28. Jag flyttade hemifrån första gången när jag var 16. Eh, men men jag, är jag är lite snusmumriken, bru brukar folk säga, i mumitrollen. Jag är en sån som vandrar runt. Mer får jag fråga Tony, mm. märks det att jag inte är... Lika kaxig som i, i Tittar om snackar. Ja, lite, lite grann. Men det kan ju också ha att göra med att, att du och Emil har inarbetat en skärgång. Ja. Och den fördelen ni har framför min podcast. Det är att ni två har liksom, hur många avsnitt har ni gjort nu? 90 avsnitt. Då ni har fått ja. tillfälle att sitta och liksom käfta med varandra. Och liksom kommit fram till både skärgång och rytm mellan varandra. Eh, varje gång jag sätter mig ner med en, med en ny gäst och spelar in så är det som att göra ett nytt pilotavsnitt varje gång. För varje avsnitt blir annorlunda. Ja, det måste ju bli det. För det är den här värdnaden som man, dels har du, du eh, och gästen för varandra. Alltså man, man, för man vet ju inte vad man kan säga vilka ord. Det är precis som när du eh, säger, tillägger att säga: ja, Vi ska ju tillägga att Håkan inte var nazist. Och jag börjar svettas för att jag vet ju inte, tänk, nej vänta nu vad händer nu alltså tänk om någon tror att jag har sagt att Håkan är en nazist, det är ju sånt som inte händer i invanda eh, samtal jag brukar klippa ja. ganska duktigt och jag brukar klippa bort de typ första 20 minuterna ganska duktigt för att det är sen det börjar hända grejer just, just på grund av det att man hittar liksom man hittar formen och sen är det också så här, beroende på, jag menar dig har jag, aldrig, har jag aldrig pratat med innan när jag gjorde inspelningen med Emil så var det egentligen en fortsättning på ett samtal vi har haft i typ fem år ja när du började lyssna då på ett kolikbarns bekännelser, vad tänkte du på? Vad hörde du? Hur, hur skulle du beskriva soundet eller känslorna för mig? Alltså för mig var det mycket. Alltså, det, det, det är ju det om, om de första plattorna eh, prickade dig som är typ... Du är väl tio år yngre än vad jag är då, eller hur? Ja, jag är 26. Eller 27 snart. Ja, precis. Eh, nej, men om de första plattorna prickade dig så prickade ju eh, en kolikbarns... Bekändes i mig exakt För det kändes ju som att nej men Nu sitter jag här Och, och, och alltså Håkan har insett att Nu blir jag trätt där alltså, jag, jag är lika ung i mitt hjärta Men jag är också trött Jag är sårad Och det var ju det som var härligt Jag tror det var jätteviktigt för honom Att han träff, fick träffa sin kärlek Sin fru, sin Nathalie För det, det gav ett hopp på slutet av, av den plattan Med gårda, kvar och skid Hela den kärlekshyllningen det, det, det är nog den jag lyssnade på mest För den, den på något sätt blev som en krycka Till att jag vågade börja fortsätta drömma Om att träffa en ny kärlek Att den där stora kärleken Jag hade haft eh, Bara var ja, men Den som har blivit karaktär, karaktären Eva I Håkans låtar Alltså den här, en kärlek från förr Och det är okej, okay, det är vackert så Och du vet att jag kommer träffa min Natalie Och det kanske kommer ta en jävla lång tid Men, men det, det kommer ske liksom. Så att det, det är väl det alltså han, Hur han beskriver smärta Men med ett stort hopp Som jag inte tycker, till exempel Kent Vet jag att jag lyssnade ganska mycket På den här vapen och Ammunitionplattan mm. Alltså den var ju vacker, den är klockren Med massa melodier och så där. Men, men de, de är fortfarande lite hemmade. De bjuder inte på allt det där Medan åken på något sätt så här bara vräker på med all smärta all genans och samtidigt slutar allting med ett så här trött men, men stort hopp, hoppfullhet jag vet inte det är nej men jag, jag, pepp, jag, jag, jag, jag tror du kan ha en poäng i det du säger om man kollar på, på skivans låtar den börjar ju med en programförklaring i jag har varit i alla städer där han sjunger om all, alla sina äventyr fiktiva må hända. Eh, men att han har varit i alla städer men nog inte hittat vad han letat efter. Han kommer in på Brännö Serenad. Som är en väldigt så här, uppslitande kärleksballad halvt styr. Den kan jag säga. Det, det, det, jag säger kvar skit. Men Brännö Serenad. Det var ju, det, det var kanske den som satte. Varenda ord handlade om den här min stora kärlekshistoria för mig. Alltså... Det, det, det, den, var så här, den, den är så otroligt vacker Jag vet att han, Anders Westin heter han det Money Brother-sångaren ja. han, han gjorde ju någon En cover på av den. den Ja, som också är jättevacker Det är en jättevacker låt Jag, Den borde verkligen finnas i så här allsångshäften För den, den borde kunna tilltala alla läger verkligen, verkligen. Ja. Jag kommer Okej. ihåg att, att just den Money Brother versionen du pratade om den, var på, den gick på tv för han var med i ett sådär program där man, där man sjöng sina låtar liksom akustiskt Och då gjorde han en tolkning på den Jag kommer ihåg att min farsa som inte var något större Håkan Hellström fan Han tyckte att den här jävla slyngen som min son spelar hela dagarna <här> låter ju för jävligt. Min farsa är då norrländsk ute i fingerspetsarna och då kommer jag ihåg att man bara sjöng den här låten. Och jag märkte att farsan blev ja, men aningen berörd, du vet. Han, han liksom ja. så, här, fan det här var fint. Och så säger jag så här, ja det är ju Håkan Hällslund som har skrivit den här låten. Och farsan så här, ja, ja men det hör man ju nästan på texten. Den är ju lite sådär. <laughs> ja då kunde det inte riktigt ta sig till. Eh, det, när det var Håkan. Det, det där kommer jag aldrig förstå. För jag har vänner som också är så här, som är så... Så här, det, det, har man bestämt sig för att inte gilla Håkan Så sitter det så långt in och Kan du förklara för mig vad det beror på? Ja, men det, det beror på delvis på Att folk fortfarande går omkring med bilden Av den Håkan Hellström som fanns 2000 Alltså den, den här mm. killen i matrosdräkt ja, men Han sjöng mer Fals då Och hade väl ett mer eh, Extrovert uttryck Idag så är han ju närmare visa Än vad han är det han var då och jag tänkte exempelvis på det när, när Helen Sjöholm igår på Allsson, på Skansen, sjöng den här Håkan Hellström Valborg, eh, sjöng hon medan Hå Håkan kompade, det var ju otroligt vackert och skulle hon bara vara va smart nog att sätta sig i en skivstudio och spela in sin egen version av den, så skulle ju den ligga på svensk toppen längre än hennes liksom Benny Andersson orkesterrekord liksom. det, alltså det är någonting jag är väldigt sugen på att höra just de här, alltså Helene Sjöholm, Alltså de här, så här, vad ska man säga Rena, svensk rena Artisterna, eh, verkligen kör, Spela in bara Någon sån här samlingsplatta med Håkan -låtar. Precis som jag faktiskt längtar efter Att han ska göra de här eh, ännu en sommarep. För det, jag tror det skulle bli en så här tradition. Att han släppte fyra nya så här andra sommarklassiker vart fjärde år eller någonting. Men det är aldrig återkommit. Det, det tycker jag är lite märkligt. Ja, och jag minns att när han, när han kom med den här skivan bekännelse då såg jag han för första gången live framföra två låtar eh, akustiskt. Och då körde han just en midsommarnatsdöm från den här skivan tillsammans med, jag tror, vi två 17 år. Bara helt akustiskt. Jag tänkte så här, jävlar, när han släpper sin akustiska skiva så kommer mm. det bli någonting. Om, om vi ska ge ett råd, om det sitter liksom någon sån här visartist där ute som, som har sett sina bästa dagar typ Sven Bertil Tåb. Om de vill göra en succé, en crossover-succé då ska ju de sätta sig ner och göra den där samlingsskivan med coverlåtar på Håkan Hellström. Men jag tror det kommer komma, för jag tror att nu börjar de fatta, jag, jag såg faktiskt... Håkan mig i Bergvad, Jag hatar det ordet. Bergvärdhallen i Stockholm. När han körde med Sven Bertil Tåb. Men det, det, då var det så här... Jag kan säga att tre getingar får den konserten. Och det var härligt på, på många sätt och vis. Om man gillar det. Jag går som sagt sällan på konserter. Så det är trevligt. Även om jag går och ser f, f, filharmonikerna eh, på konserthuset. Men, men det, det som märkte var att Sven Bertil Tåb... Han... Verkade inte fatta, för jag satt och Jag var helt övertygad om att han skulle På sitt vis, på sitt gammal Gammelmodiga vis Sjunga några Håkanversioner. versioner Till exempel kanske då gåda Kvarnar och Skit Men det var bara Håkan som körde hans låtar eh, När det var håkan -låtar Så körde Håkan själv Så, så Sven-Bertil Tåb gjorde aldrig någon brännö eller någon egen tolkning på hans låtar. Det var, det var en jättestor besvikelse. Jag, jag känner samma sak när jag hörde livebortlägen från den konserten, att, att det, var så här, det, var nå, det var det som saknades. Eh, ja. Och sen får man ju tänka på Sven Bertil så här, han får väl vara stolt över att, att han sjunger de låter han sjunger. Men får ju tänka att han sjunger sin farsas låtar. Ja. Det är inte så att han liksom så nej men jag skiter och sjunger sjunga Håkans låtar för jag ska sjunga mina egna, som är vilka då? Nej, nej precis. På skivan som Sven-Bertil Tåb då släppte sen och där du säger det är ju så här det är alltid andras låtar. det är precis som så här karola julskiva och sånt där. Alltså det dyker upp. Man förstår aldrig temat i de här skivorna. Utan temat är ju så här nu behöver jag pengar igen. Men då finns en duett som heter vackert Show. Som han sjunger och där Håkan gästar Och det undrar de, är den här lite Nyskriven, alltså så här, kan den här Räknas som Sven då men Tyvärr har jag glömt vad, jag, vad man såg Vilka som hade skrivit den och sådär Jag har inte hört, jag får kolla upp den, för det var fantastiskt om Någon artist hade haft typ Båls och faktiskt, med Mauro någon och döpa sin nästa julskiva till Jag behöver pengar nu igen ja <laughs> Precis om, om vi tar det, om vi... Mauro skulle inte göra det. Ja, där, där, där tänker jag för högt om Mauro. Ja, jag, jag tror Mauro skulle Mauro skulle kunna kunna göra det ironiskt. Jag visste en viss förkärlek för Mauro Skocco faktiskt som jag ska erkänna. Ja, jo man, det är grymt. Det är underskattat. Han har ju blivit i vissa alltså, om du sitter så, precis som du säger nu till mig, när man inte känner en människa så kan man ibland nästan vara lite ursäktande i tonen. För att man gillar Maurus Kocko. Och det är egentligen helt idiotiskt. För han har gjort mästerverk. Det, det är ingenting man behöver ursäkta sig någonsin för. Han har gjort grymma låtar för fan. Och han har en grym röst. Ja, ja jag tycker en av de, en av de bästa låtarna som kom förra året var hans Jag saknar oss. När Plura gjorde en cover på den så hyllades den. För att det var så här: Det här är klassisk Elkvan. När Maurus Kocko gör någonting så är det lite så här: Dressman reklam men det känns, det känns som att Plura, han, han kan sätta sig ner och bajsa på scen och så kommer det hyllas. Nu ska vi tillägga att det känns säkert Håkan kritiker eh, när vi sitter och snackar om Håkan. Att, ja men vad fan, Håkan kan sätta sig ner och bajsa och så kommer det hyllas. Ja. Mm. Jag, satt, jag satt ju igår på, på krogen efter en quizvinst med din eh, podcast du och kamrat och Emil. Då han försökt förklara för mig att, att Bob Dylan Som är min andra stora husgud I princip bajsar på scenen Och folk tycker att det är fantastiskt Medan jag försökte förklara för honom Att det är exakt vad Pearl Jam gör det går, ju att säga om, precis, det går ju att säga om vilken artist som helst som man själv inte riktigt har förstått Så att egentligen, det, man ska lägga ner att säga så det, Till exempel som jag då gjorde om Plura Jag var inne lite grann på nämna låtar då på den här skivan eh, Och just den här dramaturgin som jag tror man kan se, hitta då i En ja, serenad med de här raderna som måste varit hemska att höra i din livssituation när du var 28 år eh, Och vad vet du om hur hjärtan kan bränna för kärlek som aldrig kan dö men inte heller leva Sen, sen kommer Midsommarnats dröm som är, är liksom det var singen för den här skivan, den första singen egentligen den som har överlevt ett kolikbarnsbekännelser bäst, den som man fortfarande plockar upp varje konsert och som får liksom hela publiken att bara explodera den här med Johnny var Evas hjärtas låga, som också på något sätt hamnar om det här underdog-perspektivet folk som liksom faller som bricker i livet för precis som då i Brännös RNA där han har för den här tjejen som finns någonstans långt borta Och som man aldrig kommer att se igen Så är en dröm en skildning av Och så var det för mig också Jag var plötsligt tillbaka i till Stockholm Jag hade all, alla mina närmsta vänner kvar i Visby då På Gotland som jag har bott i, i flera år eh, så, så det är en sån nostalgisk beskrivning av också dåtiden Alltså vännerna som som kanske finns kvar men inte på samma sätt för att han har blivit gammal nu. Liksom. Eller han har, blivit, han har gått, tagit sitt första kliv in i vuxenheten. Ja jag, jag har inte tänkt på det på det sättet när du säger det. För att den, den är ju den är ju väldigt den är skriven i presens. Liksom. Du var solskenet, jag var ensam. Man vet inte riktigt var han sjunger ifrån. Och sen liksom fortsätter det här, det här liksom nedåt stigandet med att de kommer kliva på dig igen- de kommer kliva på mig igen. Även den, det, det, det kan jag ju nämna att när jag hade förlorat den stora kärleken så hade jag också förlorat. Jag var supernära att sälja mitt det första debutfilmanuset som jag skrev. Allting verkade gå så bra och plötsligt bara blev det ingenting. Så att då hade vi den låten som beskrev det i mitt liv. Så det var verkligen så här, hela hans loser perspektiv. Bara talade till mig låt för låt Det är häftigt här det är Jag antar att det har hänt Om du har med Bob Dylan till exempel Någon av hans plattor alltså när man, För det behöver inte vara att plattan kommer precis När man är någonstans i livet Utan det kan ju vara en äldre platta Som man hör just då i livet Och just då talar den så jävla bra till dig det gäller ju böcker och filmer också När du berättar om det här Du skulle sälja in ditt debutmanus som inte blev någonting och jag, och jag sitter och kollar i texthäftet här på den här textraden. En dag ring glas från ett skibbolag. Han sa: Det kan bli något av dig. Men jag läste inte ens kontraktet för jag fick en tågbiljett och ett hotell på natten. Nu tar jag med mig pengarna hem för skälen jag nästan sålde. Har du sett Kvarteret Korpen? Bovidebergs. Alldeles för ung. Den ligger på min lista över så här, filmer som jag måste se om för jag kan omöjligt ha förstått den när jag var nio. Gör det. Se om den. Jag skulle vilja säga att det är en av de fem bästa svenska filmerna någonsin. Och där finns det då en scen då Tommy Berggrens unga författartyp i 30-talets Malmö som lika gärna kunde vara spelad av en, hung, liksom en ung Håkan Hellström åker då till storstan för att han har skrivit en debutroman och hans, han har fått samtal från Stockholm att liksom, kom hit så vill du vi prata med dig om det han exploderar hemma i lägenheten. han sätter sig ner i gungstolen drar med sin liksom alkoholiserade far och bara skriker så här, pappa jag ska bli författare, pappa jag ska bli författare och sen så åker han dit i Stockholm, går in på kontoret och kommer ut helt nedslagen så här: Nej, de vill inte ha romanen, de vill bara säga att den var lovande. Den bådade gott för framtiden. Fan, det är lysande. Vacker beskrivning. Jag satt verkligen och blev direkt nu att den här måste jag verkligen se. Det är ju de kommer kliva på det igen. Och igenkänningsfaktorn känns ännu större med den här filmen så ja. Det, och det var, det, och det, var, den, det, var det, det du upplevde med ditt manus? Det, det, det är precis som i filmerna, allting händer på samma gång. Man förlorar jobbet, man förlorar tjejen, man förlorar vännerna. Eh, och, och, och, och det är ju sällan allt sånt händer på en och samma gång. Men för mig blev det lite så. Och där fanns Håkan som ett soundtrack i den här ensamheten. Som på något sätt genom det, för där har jag alltid varit positiv i livet. För, för jag, jag satt ju inte och grät. När jag lyssnade på Åkans platta. Jag satt ju och log och blev inspirerad att fortsätta. För jag förstod att, men herregud. Om jag kan känna igen mig här. Och min 14-åriga lilla syster. Och så många fler. Så betyder det att det här är helt normalt. Alltså de här misslyckanden i livet, De här kärlekshistorierna som bara var nästan. Eller då manusen som man höll på att sälja som bara var nästan. Så ser ju livet ut för alla. Det är så många påbörjade historier som inte har lett någonstans. Men de kan vara värdefulla ändå. Det, det, precis. det är precis det som Håkan liksom till och med har. Men en av hans nya kampsånger har ju blivit. Eh, man måste dö ett par gånger för att kunna leva. Eh, och, det, och det är väl det det handlar om. Att man måste gå igenom skam. Man måste gå igenom revansch. Det, det är jävligt ointressant med människor som. Människor som inte har gått igenom någonting. Blir särskilt, sällan särskilt lyckade. Eller intressanta. Och, nej och oftast inte de att prata med heller Men jag har en kompis Han, han drar typ in hundratusen Som tv-klippare i ja. månaden Han har det bra, han är snäll På alla sätt och vis Men han är den som själv har sagt det att så här, Fan jag försökte skriva en gång och upptäckte att jag har ju ingenting att skriva om För jag, jag har levt mitt liv Ganska säkert Det var varken dåligt eller bra Men det, det är alltid skönt för en drömmare Att höra någon från den andra säkra sidan Faktiskt lyfta fram att min sätt att misslyckas i livet och passera 30. Och fortfarande liksom var ett misslyckande Ett lika bra och vackert alternativ Som att stå stilla på andra sidan Speciellt om man då vill skriva böcker Eller, eller skriva musik Alltså för då behövs de här Då behöver man dö, som sagt För det, att kunna leva Sikta mot diket, då blir det intressant Ja, och sen, och det, jag tror det viktigaste också För ibland är det, pågår det ett krig Mellan diket och de som väljer att inte gå ner i diket Och det är oftast de bitterliga från var deras si sida För jag tror att det viktigaste är att det inte blir bitter Det finns ju många som tar, Drar den här konstnärsklyschan Några varför för långt Och faktiskt bara sitter och är otrevliga Och giriga i, i sitt misslyckade Och som bara liksom inte bjuder in Människor och som bara är jobbiga och Precis som det finns det på andra sidan också De som aldrig har vågat att Kasta sig ner i diket Men som är bittera och sådär Så, där. så att det viktiga är på något sätt Vilken resa man än väljer i ju att inte bli bitter. Och att faktiskt romantisera livet. Alltså att kunna se de här ljusglimtarna. Alltså Eva då. Som förmodligen var ett, ett misslyckat kärlekshistoria. Men som har blivit inslag i flera låtar. Och som nu kommer dyka upp i en film. Som en filmkaraktär. Alltså man får... Förstora de små Fina sakerna med livet Det är det som är så fint med Håkan, att han aldrig är bitter Nej. Han, han kan spela en karaktär I någon låt, typ När lyktorna tänds, då han kanske liksom tenderar att vara bitter men, Och då är det mer som en sedelärande Historia, att det inte tar en någonstans det är det, det är det som är så fint på kolikvarsbekänning För sen kommer Hurricane Gilbert Som är en ganska uppslitande skilsmässohistoria. Mm. En dag försvann fru Hurricane Lämnat hål och båda barnen och där, där den skulle kunna bli bitter och hemsk Så är det, visst känns det fint Att vara vid liv en dag till Nu är det lika ja. långt till stjärnorna Som stjärnorna till dig alltså det är ju Men liksom... får jag fråga om just den låten För att Harry Kane, det, det, Imatans gitarrist och Daniel Gilbert Allt det har kallats Hurricane och sådär så, så blev jag, jag har alltid varit osäker för jag, även om jag är en filmnörd Eller en Håkan Hellström nörd Alltså jag kan inte alla nördiga detaljer Kring specifika låtar och sådär Och handlar den om Daniel Gilbert, eller så här, jag har aldrig riktigt Förstått den låten Jag som är en nörd då <laughs> mm. eh, Ja, det gör den, den handlar om Daniel Gilbert Nu har ju de fått någon Skism mellan dem Så de, verk, de spelar inte med varandra längre de har... Vad har hänt där? Alltså, Aj, jag... för de är ju oerhört diplomatiska Och ödmjukna om, när man läser så här presscitat från dem men man tänker så, här, men det måste ju ändå vara någonting more to it liksom. med tanke på att, att det liksom blev samma situation med Timo Reisinen efter andra skivan, som var liksom Håkans första gitarrist även om han kanske spelade med Hurricane redan då, med Gilbert redan då. jag tror att det kan vara så att Daniel Gilbert ville satsa på en solokarriär och det var inte Håkan så glad att han skulle göra och eh, samma sak var väl med Timo Reisinen, som också var jag satsade på en solokarriär. Man ska ju inte eh, liksom säga någonting man inte vet någonting om. Men det kan väl kanske hända att Håkan är lite sådär. Han, han kanske vill veta vad han har sitt band. Det, det är ju inget snack om att både du och jag är, är stora Håkan-fan här. Och vi bara öser kärlek över honom. Men så jag tycker gott man kan peka på att många av dem som faktiskt når så störst. Alltså så långt med att köra sin grej har oftast en förmåga att faktiskt ändå då... För att komma dit och få kunna köra sin grej så, så är man konsekvent. Sen är det ju liksom gårda kvar och skit. Som, som du sa liksom för 20 minuter sedan. Det är den där skivan kommer igen och liksom visar att det finns en sida uppåt. Ja och det, det som hände så mycket med den låten för mig det var så här Oftast när artister... Gör kärlekshyllningar till, till sin fru då, eller alltså, någon de älskar, så är det så fantastiska ordalag. Alltså så här: du är mitt allt, bla bla bla. Den här låten går det kvar och skit är ju en sån total hyllning, men det, det, då kommer just den där nyanserade svartan. som verkligen gjorde att så här: jag, jag bara fattade åkan. Och jag hade en kompis som det, det dröjde typ ytterligare sex år innan han. Tog till sig Håkan. och det var när hans kärlekshistoria <går> eh, kraschade när hon gjorde slut med honom. Och då bara, fan. Nu börjar jag fatta det här med, med Håkan. Så att det, det finns någon så här. Man kanske måste hamna i diket någon gång för att verkligen. Eh, och en annan sak som jag tänker på, du nämnde, det, du nämnde bara som kortast det här: Bara Dårar rusar in. Spåret från eh, Kolikparns bekännelse, som, som ju bara är en. Det är en liten kort visa, och det finns även. Allra sist på plattan, Vaggvisa för flyttbenägna Som verkligen är en Vaggvisa bokstavligen, eller hur? Mm. Eh, men det är de låtarna, för de lite kanske faller bort Det, det är inte sådana låtar som man känner till Om man inte är så, Håkan-fan och har lyssnat på alla plattor Men det är just de låtarna som jag skulle vilja höra en Sjö, Sjöholm, eller Tobe, eller vem som helst tolka, för det är då de låtarna bara skulle lyftas upp och bli som, plötsligt som att de alltid har varit eviga singelspår Det är roligt för det är de låtarna som jag inte riktigt har Alltså här, jag minns att när jag lyssnade på skivan när den kom liksom så var det de låtarna som jag var minst peppad på och som jag tyckte var lite, här, lite torra melodiskt men nu när jag har återkommit till skivan och lyssnat på den oerhört mycket inför vårt samtal, så är det nästan de låtarna som har hållit Mej fast mest som liksom har varit så här: oj, här fanns det någonting som inte jag riktigt förstod förut. Jag har bara lite listat mm. ut vad det är än. Men det kanske är så här: alltså, jag vet inte om hundra år så är det visorna som alltid lever kvar på något sätt. Alltså, visorna från varje tid. Men, men de, de kommer ligga i skuggan under hela hans livstid, kanske. Alltså, något, det blir något sånt, jag vet inte. Men just det du var inne på tidigare här i början av vårt samtal, är det kanske den känslan? Om den här skivan har en identitet så är det just det här vuxna. Och det kändes som att han blev... Jag vet att Håkan själv sa, hörde i en intervju att han sa att det var på den här skivan han insåg att han hade en karriär. Att han, okay. att han kanske var här för att stanna. Det känns som att som säger, de, de första skivorna var väl lite mer ungdomliga och sprudlande. På den här skivan så har han hittat det där vuxna. I den här vuxenheten så är det egentligen kanske inte erfarenheterna att han har blivit äldre utan det, hans vuxen grej är att han faktiskt kanske helt enkelt har kunnat börjat lära sig att beskriva sina känslor på ett annat sätt än, bara, det, än det här ungdomliga viset som Emil kan ha ibland han är fortfarande, han, Emil är fortfarande i sin person kvar i slutet på platta ett, 2000 <laughs> Ursäkta Emil om du lyssnar på det här det, Men det är väldigt befriande att prata om, snacka skit om en människa Som man annars alltid har som, som, som mothugg eh, uh -huh. Och det är därför nu, vi, vi, vi mobbar i världen när Jag du, sa så. Jag har fått ändrade perspektiv på den här skivan Och det är väl det som jag har kanske har att göra med att det är mer en vuxna skivan när jag, när jag lyssnade på den här skivan, när den kom 2005 Och var liksom i någon sorts senare tonår så kommer jag ihåg att jag bodde kvar då i Kalix jag var väl inte ens 18 år fyllda i min hemstad och drömde om världen, jag drömde om att komma ifrån världen den, den lilla liksom, det lilla vad ska man säga, Darko samhället som Kalix var och drömde om alla de här äventyren och kvinnorna man skulle träffa och jag kommer ihåg att när man lyssnade på exempelvis jag varit i alla städer så hade jag en sån Alltså jag, kunde inte jag bara längtade att få liksom sluta gymnasiet. Och bara få komma ut och uppleva allt detta. Och som han sjunger då i förängen på den. Jag har fortfarande inte hittat vad jag letat efter. Det var för mig så jävla hoppfull För det så här, wow. Världen är liksom inte klar ännu. Utan man... Ja, förstår du lite vad, det är jag, vad jag menar? även de som har gjort den här resan. Som har bott i flera städer. Vare sig det är utomlands. Eller som i mitt fall när jag hör den låten. Så hade jag ju bott här, i Visby. Jag hade bott i Malmö. Jag hade liksom... Vart det runt på mitt lilla vis Men det som måste vara skönt Från ditt perspektiv där det är så här, ja fast, För man kan lura sig ibland av sin egen vuxenvärld Alltså föräldrar eller morfar och mormor Att tro att man hittar svaren Och det är det som gör att man känner sig så ensam Men nej, man hittar inte svaren På det sättet Man börjar om från noll, gång på gång liksom. Och det är det som jag tycker är lite beklämmande Nu när jag återkommer till den här låten Och hör på den med helt nya öron nu För när han sjunger nej. att jag har fortfarande Alltså så jag har inte varit i alla städer. Jag har bott på liksom ett tjog ställen i Sverige. Men man åtminstone känner att jag har ändå varit med om en hel del sedan de här åren 2005. Och jag har fortfarande inte hittat vad jag letat efter. Och problemet var att jag trodde att jag lagom till kanske 25-26 skulle jag ha hittat vad jag letat efter- och jag inser så här, shit jag har fortfarande inte hittat vad jag har letat efter. Nu, nu börjar jag bli lite stressad. Samtidigt som jag inser det som du nu säger och som är liksom den, den, en otroligt sund insikt. att så här, Man börjar om från noll hela tiden. Man kommer inte hitta de här svaren. Utan, utan man kommer alltid vara, vara li, så här, lite nervöst, glänta på dörren och undra. Liksom Okej, okay, jag trodde jag skulle vara äldre än vad jag är. Det infaller i alla situationer. För plötsligt kan du gå och tänka så här att Äntligen blir jag inte blyg inför tjejer igen. Och så går du in på en restaurang, träffar en tjej och blir röd ansiktet och då är så här, Vad fan, det här var ju slut. Vad hände? Eh, och det, och det, det, det sker ju hela tiden. Men jag menar, där jag är nu 36 år gammal, det är ju verkligen en krisålder för många runt mig. Alltså så här: shit, snart blir man 40. Men jag blir väldigt trygg i att, just i det här att, och det, igen, där är ju Håkan som en liten profet. Att. att Okej, okay, även om jag saknar det och det och det Och den här vännen Jag har, har allt det där jag saknar Så saknar den vännen Det något, Alltså fyra andra saker, förstår du Att det är så, som en matematik Att det spelar ingen roll om du är Björn Borg Och har blivit en gud eh, du är klar med den karriären När du är 26 Han går omkring med precis samma tomhet Som den som aldrig lyckades bli En fantastisk Tennisspelare och för mig är det något fint och hoppfullt att, att känna så. Medan när jag har försökt peppa människor till att känna trygghet i den känslan så blir folk istället så här lite deprimerade. Det är fel. Man måste ha en romantisk syn på livet. Och då, livet är vad det är. Få svenska artister har en lika romantisk syn på livet som Håkan Hellström. Nej. Och det är väl absolut en av hans största förtjänster att han har det här liksom drömmande perspektivet. Och det är drömmande som en... Fullgod verklighet. För att, jag menar jag var en drömmare sedan jag var litet barn och vet ju hur, alltså hur skrattad jag blev åt av släktingar. Inte på något så jätteonskefullt vis, men de tog inte riktigt mig på allvar. Trots att det kanske var mig, det kanske är jag som de kommer till när de behöver gråta. Uh -huh. Förstår du? När de har det tungt i livet, då är plötsligt jag den vuxna. Men när de har det bra i sitt då lite så här säkra eh, normenliv, Då är jag tramsig. Och det är där har jag alltid så orättvis. För så kan jag också känna att kritiker är kring Håkan Hellströms musik. Att så här, nej men han är pojkaktig. Och sen plötsligt sitter ändå din pappa och fäller en tår när han hör Brenners serenad. Men Håkan får inte riktig cred för det. Liksom. Det, är, det är lite onödigt tycker jag. Det är, det är lite girigt av... Av men du, när du hör den här skivan mm. nu idag, tar du tillbaka till det här heartbreaket som du hade? Eller liksom, vad är ditt perspektiv på det idag? Det där kan... Det, det, det, jag kan vara lite delad där. Det beror på hur jag mår när jag lyssnar på plattan, men jag behöver vara rätt på riktigt så här, gott humör. Ungefär som att man motionerar. Man springer fem kilometer. Och får de där endorfinerna. Då lyssnar jag gärna på den. Men är jag trött och lite ledsen en dag. Så, så lyssnar inte jag på den plattan. För att då, då känns det som att ingenting. Då känns det tvärt emot det som jag brukar för försöka nå så känns det som att det har inte hänt någonting sen 2005, snart har det gått ytterligare tio år och så känner jag den stressen eh, så, så det är den negativa sidan av vad jag antar att all musik kan göra med en, om man har lyssnat väldigt intensivt på den musiken under en viss period Att det tar den tillbaka och det är inte alltid så romantiskt att hamna tillbaka, tillbaka där har, har du något specifikt minne eller något specifikt Situation du kan komma och tänka på. Alltså det, det, det var ju så här. Jag, jag kommer ihåg när det gick så här kalla vinterpromenader. Jag försökte komma igång och motionera igen. Eh, och lyssnade på Brännösserenad bland annat. Och även då jag hatar att jag älskar dig låten som, som kom ett halvår senare. Men att gå så här och känna att täckjackan sitter åt för hårt och jag har inte råd att köpa en större jacka. Liksom. Eh, jag har förlorat allt. Och så hör man på den här låten Och ändå känner den här hoppfullheten så här. Man bara... Det är okej okay att vara här Han har varit där, åkarna har varit där Många vänner har varit där Man kommer hamna där igen ja, Har du något sånt så här, specifikt? Ett bekännelse var med mig ganska länge Alltså att jag lyssnade på den Från att den kom till att jag slutade lyssna på den så här Intensivt Kanske var en resa på typ ett år Om vi säger att den hade några pauser där mittemellan om, om man ser det här att det, jag, det jag gjorde var att jag längtade ju från min hemstad jag längtade liksom till nya äventyr och då träffade jag eh, genom nätet en tjej som bodde nere i Norrköping och man så snabbspolar sedan tiden ett och ett halvt år tills det att det tog slut och det var liksom min första riktigt stora förälskelse så att det här liksom som jag hade drömt om, om att få uppleva den här liksom den här, person, den här liksom stora romantiken så står man plötsligt på liksom andra sidan och är liksom på Brännösserenad istället för ja. <laughs> istället för liksom att vara på Gårdakvarnare och skit. Och allting jag ville göra var komma tillbaka till Gårdakvarnare och skit. Och ja. det absolut starkaste minnet jag har var hur jag försökte återskapa Gårdakvarnare och skit-tillfället. Det här när han sjunger. <laughs> eh, när man säger just titeln Gårdakvarnare och skit så låter det inte så fint. Men, men du, du fattar vilka, liksom, vad, vad jag menar. Ja. Det där tillståndet av så många broar jag bränt... Jag har aldrig varit normal bara när jag går med dig Och ja. då, då, då hade vi skaffat en gemensam lägenhet och hon flyttade ut Och jag försökte, jag började liksom för första gången i mitt liv egentligen dejta Alltså så här, gå ut och, och liksom träffa människor man aldrig träffat förut Och så här, sitta i någon sorts arbetsintervju liknande situation så det är vidrigt, jag har försökt sånt då och då i mitt liv Främst när jag var yngre, men jag, jag kan inte det, jag Nej. kan inte det jag började försöka dejta nya tjejer liksom ha någon sorts rebound och det fanns ett en, en slalombacke precis vid det huset bakom i Norrköping där jag bodde som då på somrarna bara var en backe och jag brukade liksom, när jag ute och joggade i skogen så brukade jag springa upp på den backen och liksom kolla vad en fantastisk utsikt man såg liksom hela Norrköping borta från liksom de gamla arbetarkvarteren som nu var fräck innerstad Ända över till i ghetto Som jag nu bodde i Som man så verkligen liksom går och skiten Då var det en tjej där Som jag hade varit ut på en dejt och bara kände så här att ja, men hon, hon var jättetrevlig Inget, inget fel på henne liksom. Hon var liksom någon sorts poptjej Med tyvärr lite så här självskadebeteende men, men det liksom saknades något. Precis hon var självskadad hon, hon, hon kan vara det är så jag säger det Från platta nummer två med Håkan Ja men precis precis och, och så tänkte jag så här att, men jag, jag, jag bjöd med henne på liksom en, en dejt upp på det här berget Vi skulle sitta på en picknick För jag ville, ha, jag ville kunna säga Det fanns ett berg dit jag brukade gå Det är så vackert där Nästan som en tavla Det var enda orsaken till att jag bjöd upp henne dit Var för att jag ville kunna säga Det fanns ett berg dit jag brukade gå Som är då en textrad i kvar och skit. Ja, det är jättesött. Och, och vi satt där uppe och det var liksom... Du vet, förutsättningarna var perfekta. Hon var, du vet, det var en söt, trevlig tjej. Och vi satt där och såg den här utsikten över Norrköping och hade den här picknicken. Och det kunde varit så perfekt. Men jag kände bara så här... Nej, för det var inte med rätt person. Nej. Så det var ett försök att skapa en situation som aldrig... Det går inte att tvinga fram det finns bergad berg att det, det gå... Och det går inte att tvinga fram de här känslorna. Jag var kvar i Brennyserenad och jag kunde inte komma tillbaka till gårda och skit genom att låtsas att jag var där. Utan jag var tvungen att hamna i de situationerna. Jag var tvungen att dö ett par gånger för att kunna leva. Ja, ja det är fint. Och Jag fick in tre låtar. Men och, och gårda och skit, jag undrar hur många som faktiskt har, som älskar Håkan, som har försökt haft den som att relatera till. För det slår mig nu när, när du berättar. Om det här. Att jag faktiskt drog då en line till en tjej. Som alla tyckte var så fin. För ingen förstod. det här var Jag jobbade 2006 är det då. Och jag jobbade på Valmans salonger i Stockholm. Och det, det är väldigt få som har lyssnat på ett kolikbarns bekännelse där. Under ett artistrep så fick jag gåsud När jag lyssnade på en artist. Och min komplimang till henne var. Nu fick jag Håkan Feeling. Ja. Hon bara, vadå Håkan? Håkan Hellström Feeling, och för mig var ju det det finaste Man kan säga, hon började gråta ah. Hon började gråta hon, hon bara, låter det så illa Och så fick några så här serveringspersonal Sitta och trösta henne Åh oh, gud och, Ja, då var jag så, det, fel miljö var det för det Men det, det var också, den här tjejen blev jag då Sen Förälskar i Hon var upptagen Som sagt, jag lärde mig, det tog ett tag Innan jag fick lära mig att Nej Gustav, nej Gustav Du kan inte springa efter upptagna tjejer Det finns ett mönster här Som handlar om dig och inte de här specifika flickorna Men då blev hon så här Lite gripen en gång När jag på fyllan Men du vet, när fyllan fortfarande är, kvar, är lite elegant Det är en timme kvar tills det bara blir Bröl av det hela men då sa jag just det som han skriver i gård och och skit Att jag är bara normal när jag går med dig Är det så den textraden går? Typ, ja mm. Och hon bara, hon stannade upp så här Och du vet, jag såg att så här, de, de orden gick in i hennes hjärta Men sen är också lite som du upplevde när du satt där på kullen Att när jag sa de orden gav den här kärleksförklaringen med de orden, så kände jag någonstans att men menar jag verkligen det här? Alltså, blir jag verkligen berörd här? Eller är det bara någonting jag försöker skapa? Så jag försökte också skapa goda kvanor och skitlåten, för det, det är ju dit alla vill. Man vill sitta där och lite som man inbillar sig att Håkan har det i sitt liv, att så här, nu är allting bra. Alltså du? Ja. Allting är bra med den där tjejen, vilket det ju säkert absolut inte är i många stunder. Ja. Okej, okay, jag, jag ska avsluta med mina, mina favoritfrågor Vad är det bästa mm. ögonblicket på den här skivan? Eh, jag måste ändå säga då Och speciellt som vårt samtal utformar sig Så är det faktiskt, det är goda kvarnar och skit Som, som är, jag, jag vet väl att Guys har den som någon paradlåt mm. Som de sjunger, eller hur? Och det, den betyder, det, det, det är en av de stora moderna kärlekslåtarna som kanske ännu inte har fått bli det men, men den verkar betyda något alldeles otroligt mycket för alla oss som har lyssnat på Håkan länge så att den är ju störst eh, på många sätt vis. det tror jag också, jag tror att det kommer komma en, när, någon, när Sveriges liksom ver version på Adele gör en cover på den det, det kommer bli en sån låt som man hör Ungefär som Robbie Williams låt Angel är det mest spelade låter på begravningar i England. Så kommer goda kvar och skit bli någonting liknande. Ja, det, det, det, det, det hade varit en missad möjlighet som Emil i Tittar och snackar brukar säga om saker att om den inte blir det, för att det är självklart att den ska, ska bli bli det. Men sen, och sen kanske men även vagvisa då. Om vi säger då: de som är tio år yngre än vad jag är, du och dina. Eh, Gilikar. Gilikar. Eh, tror jag också när ni börjar få barn i stor omfattning så tror jag att vaggvisa för flickbenägna kommer sprida sig som en, det, det kan bli en, en. Om 30 år kan det vara en byssan lull helt enkelt. Det hade varit fräckt. Ja, men och jag, för jag vet min syster, hon sjunger den alltid för min andra äldre systers barn och sådär. Så att. Hon kommer definitivt sitta där När hon är gravid för första gången, Anna Så kommer hon sitta där och sjunga på den Och eh, min farmor Som gick bort nyligen eh, så, så var jag där med min yngsta syster Och hon, jag var så här, sjung lite Anna Men hon kunde inte, hon, det, det var för jobbigt Men farmor ligger där och dör liksom. Men då satte jag på, det kan ju vara värt att säga Dels satte jag på Valborg Men sen satte jag på Vagvisa För flyktingbenägna, och då började hon Trots att hon inte vill, ville Så sjöng hon den och så körde vi den några gånger där hon sjöng den för farmor Och farmorna hon låg och dog Hon ryckte, hon var lite orolig liksom Men hon blev stilla där När Anna, kompa då av Håkan själv Sjöng Vagvisa för flyktingbenägna Det, det, det, det var en fin stund Där stoppar ingen Mursomna nu Och spring till världen sen Fan, Gustav, det var första gången som någon har fått mig att gråta I den här podcasten det, det, ja, men bara, bara, den, bara den scenen hur ni, hur ni liksom sitter där Och hon Där har du, ett, har du ett, en scen till ett filmmanus Bara den när När hon börjar sjunga eller Fast hon inte ville det liksom. Det är starkt ja, Precis. Ja, det är starkt. Shit. starkt och fint Och Hå Håkan värdigt det, det är det han gör med alla oss ja. Som älskar Håkan jag hade, jag hade tänkt säga eh, när, när vi pratade bästa ögonblick hade jag velat nämna att en av de fin en av de bästa sakerna med den här skivan tycker jag just är just en midsommarnatsdröm. Den här fantastiskt rockiga grejen. Mm. Eh, som jag, jag gillar att använda ordet trojansk häst i den här podcasten. På grund av att det är, en, alltså, det är så jag gillar tanken på när musik lyckas få oss att tänka tankar eller uppleva saker som inte vi hade Gjort annars. Alltså säga att, att man lurar in någonting i, i lyssnaren. Mm. Och just i Mitt dröm så lurar ni just två, två saker. Det första är bogerock. <laughs> Vilket är liksom en, en genre som. Ja men, ett, de hippa liksom, musikkritikerna Fredrik Virten och Marcus Larsson liksom, Har en viss avskyf emot i och med att det är Vad är boogerock? Jag är usel när det kommer till så här genres det ja, men, om, om, om, om, om, man om man ska prata bandtyp status quo eh, Det handlar om ja. alltså, arbetarklassrock Med ett visst sorts gitarrsväng Som är liksom lite, lite okult kan man säga anses det vara idag. Och att han lyckas lura i publiken den sortens rock är ganska häftigt, för det här är en sån låt ja, men det, det ser man ju på varje koncern när han kör den här. Publik, folk blir ju tokiga. Visst, det är en låt som fan. Och sen... Alltså att dansa till, för det märkte jag där på slot, Slottsvallen. Heter slotts slottskogsvallen, slottskogsvallen, slottskogsvallen? Ja, precis. För övrigt den enda scenen i Sverige där du kan se spårvagnarna passera bakom vilket gör den till än bättre att se Håkan Hälsan på. Ja, fan, det missar jag. Men jag är för kort då. Jag är 1,68. Det var så här: Jag bara såg man sånt. Det var, jag såg knappt sen. Ja, men samtidigt som den är, alltså så här: att, eh, han, kan, han kan liksom rabbla 15 bilar, 15 rastlösa truckchaufförer, freaking doktorer, 25 km i gathörnet. Och, och det är liksom så här... att 14-åriga flickor likväl som de misslyckade. Män i kulturbranschen som vi är Kan rabbla de texterna utan till ja. Visa någonting Ja det visar verkligen någonting För det kände jag när jag stod där i Göteborg Och som aldrig går på konserter Jag menar jag försökte gå någon gång på Orup När jag, 88 var jag då 11 år gammal, pappa tar med mig Och jag har jättetråkigt Han var så här: hade du inte kul Jag bara, jo fast jag bryr mig inte Det vill säga jag har alltid gillat att lyssna på musik och hörlurar och fantiserar mig bort men när jag står där nu i början av sommaren och lyssnar på åkan, och så märker jag fan, jag kan sjunga med varandra låt, och alla bredvid mig lika så. Jag håller med dig, det finns något. Där. För att det finns ingen logik i att jag, jag har inte sökt mig. Jag är ingen musiknörd på det sättet. Jag behöver ingen, inte, jag, och jag är inte som Emil med problem. Jag behöver inte det i mitt liv. Att jag älskar en artist så mycket. Men liv står jag där och bara gör det. Det är som så här. Det hör inte till min personlighet överhuvudtaget övrigt. Men Håkan gör får mig att, att bli en sån person. Just bara med honom. Liksom. Ja och Tony, jag kan säga så här. Jag håller faktiskt på... Det, det, det här är, det är inte hemligt men jag pratar inte så ofta om det. Men jag håller på med min debutroman. Som jag har en förläggare på ett litet förlag. Och hela den filmidén... Eller förlåt, hela den bokidén... Hade jag nog aldrig kommit på om jag inte hade liksom lyssnat på Håkan alla dessa år. För han har som sagt fått mig att inse att mitt livet som har varit. Där jag förut har sett att få tomt det är. Vad få kärlekshistorier jag har i mitt liv. Så har Håkan faktiskt lärt mig att se att min syster Anna. När hon är 14 år gammal. Och jag hjälper henne att hitta, liksom, våga prata med pojkar för första gången. Är en kärlekshistoria i sig. Förstår du? Eh, min kompis stubben är en kärlekshistoria i sig. Eh, det, vi, varje människa har oändligt många kärlekshistorier. Och det tycker jag Håkan skildrar. Inte bara då kvinna möter man-kärleken. Utan kärleken till, till vare sig det är då musik eller en sak eller andra Människor överhuvudtaget Om jag ska sammanfatta vårt samtal Så tycker jag det har varit väldigt spännande Har du, har du några sista ord? Eh, ne, ne, ne, nej Nej, nej, nej nu, där, nu fumlar Mina ord som i Håkans det, Vad heter hans nya låt, Där han stammar Du kan gå din egen väg Precis ja, men det, det får bli, det, det blir ett vackert avslut i sig Du kan gå din egen väg Då säger jag tusen tack för att du var med i den här podcasten Gustav Ta tack själv, det var, det var jätteroligt Det var jätteroligt